Români pentru români Emisiune realizată de Florica Aranta Cândea De Cândea. Bună ziua, dragi radioascultători ai postului de radio TV Unirea Internațional, filiala Arad. Bine vă regăsim la ceas de primăvară, la ceas de flori de primăvară, în unei sărbătorie pe care îmi place să o numesc femeia, Eternul Feminin. După acest generic, dați-mi voie să intru și să mă ocoșesc cu solista dragă mie de muzică populară, Elena Vachita Suba, care vine tocmai de la mâna și pe parcursul acestei emisiuni care bănuiesc că se va prelungi o să vă dezvăluim în cântec, în grai, despre o carieră care încă are foarte multe de clădit. Voichița, draga mea, bine ai venit la Arad! Bine te-am găsit, bine v-am găsit români de pretutinde, bine v-am găsit români frumoși de oriunde vă aflați. Mă bucur, sunt onorată, iată să fiu astăzi la de primăvară, așa cum a spus doamna profesor. Florica, prietena mea dragă și iubită, de care mă leagă o veche și frumoasă prietenie, sunt foarte fericită, iată să ne aflăm aici pe calea undelor și povesteam că am fost de mult, poate de când aveam radioul la Sebiș. De foarte, foarte mult timp eu nu am fost într-o emisie radio. Iată, o dublă fericire astăzi. Și pentru mine este o dublă fericire și mi-aduc aminte că atunci când te-am întrebat, te ai zis, da ce? pe cine te poate cineva refuzam? Eu vreau și vorbesc ca la mâneasa, dar n-am să pot. Eu zic să vorbesc ca pe la macea. Vorbesc ca pe la macea, numai trebuie să, anunț, să zic și eu un anunț către toți românii de pretutindeni. Emisiunea noastră român pentru români se ascultă în Italia, în Spania, în Franța, în Canada, în toate entitățile unde românii s-au pribegit de drag sau nu. Telefonul emisiunii de astăzi este 0745-263205, pentru că celălalt telefon, din motive obiective, l-am lăsat într-o altă cutie. Îmi cer scuze pentru acest impediment. Voi, chita, dragă! Să începem cu începutul. <coughs> Ești cunoscută drept fata popii din Moneasa. Dar eu vreau să spun uh, pentru început că în urmă cu vreo 20 și ceva de ani drumurile mele m-au purtat la Moneasa și cum eu uh, uh, petrecoasă din fire fiind uh, la un moment dat am intrat într-un local. De fapt, uh, nu neapărat aș, fi, aș spune că era un local. Uh, cineva m-a dus în vizită și am intrat într-o casă de la Sebiș foarte frumoasă și am zis da, pe pă pătecuța aia nu putem merge. era o pătăcuță foarte frumoasă cu un râu badează ce acolo mergem. dar zic cum că acolo ajungem în munte în munte era sculptat un bar, pot să-i spun nu știu dacă atunci se numea bar era oricum o colnuță, o clădire foarte frumoasă în care m-a invitat persoana respectivă la masă eu eram însățită de niște prieteni am auzit odată cântând de pe un, o placă sau nu știu, sigur dacă era placă sau uh, placă era. Da, era CD-ul. Florica e... vorbește de casa socrilor mei, Așa. noi ne-am cunoscut la Sebiș, da. uh, la o cabană pe care o are socrul meu în grădină și acolo s-a legat această frumoasă exact. prietenie. Exact. Și eu am întrebat, dar cine cântă și... Uh... Voichița a venit la mine pe măr și a spus, doamnă profesor, eu când și de atunci firul prieteniei noastre s-a legat atât de tare încât astăzi sunt prietena și cu fiicele." Voichița, ai absolvit liceul pedagogic? Da. Știu că te-am întrebat și atunci dacă vei profesa... Da, am profesat. Mă fălesc cu acest lucru. Spune, te rog. Am uh, <coughs> fost învățătoare la general 20, mai precis la Ea, un nou. acolo am avut clase simultane și să pleci de la pedagogic cu o medie de peste nouă, respectiv 9, respectiv 9.45, să tre trezești pe acolo că ai elevi în clasa 3-a care nu știu să scrie și să citească, mărturisesc vreo două săptămâni, am fost așa într-o într oarecare depresie, dormeam de la 1-2 când mă întorceam de la clasă până a doua zi dimineața și nu puteam să mă trezesc. Și eu cu acei copii frumoși am reușit să-mi dau gradul definitiv și am fost foarte fericită că în urmă cu vreo două săptămâni una dintre elevele mele m-a contactat pe Facebook, n am mai cunoscut-o și când m-am uitat la nume, da, zic Georgiana, prima bancă, partea stângă. M-am amintit de ea. Copii frumoși și muncitori. Și țin minte că eu cu acei copii am făcut un spectacol de colinde, cântau atât de frumos, 40 de colinde. Au învățat copiii mei de la IAS atunci. Nici nu mă mir uh, și tot atunci te-am întrebat, uh, mie mi se pare că te aud ceva vorbind, Eram, mă duceai acasă cu mașina, mi se pare că vorbeai ceva cu soză, și te-am întrebat, ce vă șușiți acolo? Și tu mi-ai spus eu, dar lasă-mă în pace că dacă ajung acasă, nu știu ce se întâmplă. Am fugit de la școală, m-am lăsat de învățământ, povestește mai departe, te rog frumos povestea. Păi a fost interesant după ce am terminat liceul pedagogic și m-am angajat în timp ce profesam ca și dăscăliță la generală 20, s-a pus problema să urmez și eu o facultate și am mers cu mica mea, Dumnezeu să o ierte și să o odihnească, da, da. la Universitatea Aurel Vlaicu, cu mama, cu dosarul, cum era atunci, mergeai cu Mami, ca să te înscrii la facultate. Mamă, eu mă înscriu scriu la științe economice. Nu! Te înscrii la română teologie m am minut, e supra, nu mă scriu la această facultate că nu mă regăsesc, n-am ce să fac, am deja o diplomă în învățământ, am avut gândire economică Erai de atunci. Erai de preot, așa. De Nu, că ce zice tatătul, că să supără, să nu știu ce. Și am început noi doi să ne certăm pe acolo, că eu sunt destul așa de impulsivă <laughs> <laughs> când mă supăr și am dat bietei mamei cu dosarul de înscriere în cap. <laughs> Să mă ierde de acolo de unde este ea și mamă, înscriete la facultate. Și am plecat ca o nebună tunată pe bulevard. Nici o problemă, mama după mine, înscrie la ce facultate vrei tu. Nu mă interesează, nu va să fii la una, mami, că nu să știe ce-o fi. Da, și am avut așa o intuiție și am gândit bine că m-am înscris la științe economice, respectiv la secția contabilitate și informatică de gestiune. Este practic un lucru cu care am început momentan nu mai fac asta, mai în glumă mai în serios la noi în companie, eu zic că eu am ajuns recuperator de bani eu sunt toți clienții și așa mai departe cam păi, asta acum... profesez, practic managerăm, manageriem o companie de materiale 50 de construcții, de, da, nu? de vreo 50 de angajați, deci da. avem o răspundere fantastică și Na. Da. Asta nu-mi prea permite Să mai fac și altceva uh, Ba, eu știu că faci Pentru că ajunge, ajung la Și să nu-ți iei vorba din gură nu mai eu. Pentru că ne-am văzut la sa, Să nu uităm uh, Piesa cea mai cunoscută a mea da. În calitate de interpretă e în pădure la Moneasa. Da, Și eu am sărit după scenă în calitate de prezentator La o reltă să Te văd cu cele două fete acolo Hai Să, să dăm făcut. drumul la muzică Spune-mi Când e-n bage când la la-i l-a-la-la-la-la-la-la la la să stau și eu două flori, la la l-a-la-la-la-la-la la să stau dau să la la la la la la la e să mai trăiesc Urășă-i arăiușă Ca și să mai iubesc Băgiță ce-ai la la la la la la la Da nu mi-ai lăsat La-la-la-la-la-la-la-la nu Români pentru români Emisiune realizată de Florica Arantea Cândea Despre Aradul de acum și cel de altă dată. venit, după această frumoasă pauză muzicală, dragi români de pretutindeni din toate spațiile locuite de români. Aș vrea să spun așa cum se obișnuia, dar n-am să spun. O să trebuie să, să fac trei anunțuri importante, nu pentru țară, pentru dumneavoastră români de pretutindeni. Repet, telefonul nostru de astăzi este 0745... 263205. Dumneavoastră puteți suna în direct sau puteți să ne trimiteți mesaje prin SMS. Un al doilea anunț este că um, fiul uh, prietenei noastre, Carina Baba, astăzi, la această oră, își serbează ziua la grădiniță. Aș vrea să-i spunem într-un cânt și într-o dragă dorință la mulți ani să trăiască alături de părinții săi cei dragi, Cristi Mic îl numim noi. Iar mai mare, cel mai mare anunț sau dacă puteți să spuneți că nu este 1 aprilie pe melodia spune în bade când censori, a intrat în studio și este alături de noi domnul director al postului de radio TV Unirea Internațional de la Viena care a călătorit astăzi și ne-a făcut o surpriză plăcută, alături de mine și de Voichița Suba și de Ioana care se ocupă de partea, să zic așa, ambientală și de domnul Radu Bădoiu, se află domnul Ioan Goja. No, domnul Ioan Goja să fii sănătos că ai venit numai, mai un pic că ne picau din brânci când noi numai ce a făceam probleme de micro, microfon, așa ceva numai în, în vizele noastre cele mai frumoase, că eu, eu cu păichița de o ne râdeam, dar nu știu că ne pică râsul în no, bună ziua, dară! <gătă -i> bună ziua, domneavoastră, bine v-am găsit, bună ziua celor care ne ascultă, bună seara, bună dimineața, pentru că, cum spuneați la începutul emisiunii, suntem ascultați din toate colțurile lumii și sperăm să fie cât mai mulți ascultători pentru că dumneavoastră vă dați silința să faceți lucrurile atât de frumoase și intrați în casele românilor cu bucurie, cu dragoste și cu inima deschisă și cred că cei care vă ascultă sunt încântați și probabil că însuflețesc eu cred o... că să, să, să ridicăm audiența acum pentru că numai la asta nu ne a nici să ne fi gândit noi în vise cele mai frumoase vise Haideți să vă spun în numele colegilor mei acum, echipa noastră din Arad, Părintele Hodrea, Ioana Nistor, Carina Baba și cu mine, vă rog să mă credeți și să primiți salutările noastre dar și cuvântul de bine ați venit, într-un colț al studioului nostru se află și doamna Norica eu știu că noi muierile mai vorbim, dar chiar așa să intrați aproape la fix în emisiune, așa ceva nu s-a putut întâmpla. Ne scuzăm și pentru anumite stângăcii, dar astăzi cred că o să avem și emisiunea în prelungiri. Vă rog să îmi răspundeți doar la o singură întrebare pentru început. Ce vânt vă bate la rad pe așa o vreme, surpriza este foarte plăcută. Mi-aș fi dorit de mult să veniți, dar nu m-am gândit că asta se întâmplă. Este o onare pentru noi cele două femei, este un, un omagiu adus femeilor din toate uh, spațiile unde locuiesc români. Spuneți-ne câteva cuvinte uh, de drag, dacă vreți în graiul moroșenez, dacă vreți în graiul uh, cel pe care îl uzitați în familie, că o să vă mai descos așa pe parcurs. Uh, rămâneți pe scaunul dumneavoastră acum, uh, și o să vedem cum uh, vor decurge. Să ne spuneți și ce doriți să ascultați. O să ne descoasem <coughs> unul pe celălalt sau cum? Bă, în mod -am sigur. am gândit că voi fi un pic în ajutorul dumneavoastră și să moderăm această emisiune bine împreună. Bineînțeles, da, urma. Da, vântul m-a adus că dacă e vânt, sigur că uneori se lasă cu picături de ploaie. <coughs> da. Și ploaia este binevenită, mai ales că este între morțișor și ziua femei. Exact. Ei, sunt ca... ...niște picături de apă sfințită, mai ales că avem aici pe fata popii lângă noi. Exact, exact. Așa cum știu că o poreclează multă lume și m-am bucurat sigur să fiu astăzi lângă voichița suba, da. mai ales că noi ne-am cunoscut... Toți trei în o să povestim, timp, o să ani povestim. Ani da, mulți din da, urmă, da. și iată că astăzi așa a vrut Dumnezeu. Exact. Nu știam, surpriza a fost într-adevăr, dar acum pe moment, pentru că ea n-a fost planificată și nu știam că într-adevăr voi ajunge la arad. Sigur că am și altă, altă treabă la Arad, dar așa s-a nimerit că uitați am reușit să ajung chiar la fix, cum spuneați dumneavoastră Și de ce să nu vă fac o surpriză? Pentru că dumneavoastră de ani de zile da. mereu veniți la Viena așa și este. ne faceți surprize Bac cu o carte, bac cu un eveniment, bac cu o revistă, bac cu multe lucruri frumoase care intră, cum spuneam, la sufletul românilor și sigur, sunteți iubită de lumea întreagă, de da, toți românii care vă cunosc mulțumesc. și îi sfătuiesc pe cei ce nu vă cunosc să insiște da. pentru a, -a okay. avea lângă domniile lor pentru că nu o să regrete. La fel mulțumesc. pot să spun și de Voichița Suba să o asculte pentru că au ce să asculte. Și când vorbește, dar mai ales când cântă. Când cântă. Sunt lucruri frumoase care Dumnezeu i le-a dăruit și sigur că părintele a crescut-o foarte da. bine. Cu toate că în tinerețe, în copilărie mai urca ea prin nucii aia mari da, și da, părintele da. se mai certa nu. Pentru că făcea nezbătii, dar era frică să nu cadă. Așa e, Voichița? Așa e. Poate că părintele nu-i de aceeași părere, că mereu mă critică, ba nu fac ceva bine, ba fac ceva da, bine, dar mai da. mult nu fac bine. Așa că nu știu dacă m-a crescut așa de bine. Cel puțin un lucru este cert. L-am moștenit pe partea aceasta cu harul de la Dumnezeu în ceea ce privește uh, urechea muzicală și vocea. Așa zice lumea. Nu știu dacă o fi drept. Voichița, uh, În urmă cu mulți ani, în, într-adevăr, Uh, mie nu -mi plăcea, e, se întâmpla la sala teatrului. Mie nu-mi place de obicei să stau în față, mie îmi place să stau singură, după un colț, străină, adică nu, îmi place să stau doar cu mine. Uh, am eu această plăcere și am ajuns la sala arhiplină, tot așa din motive de organizare, și uh, camerista de la teatru m-a dus în rândul întâi. Să te gândești bine că o, o să-mi să spui. Uh, ce făceai atunci pe scenă? Ce să fac? Întam și ce am văzut și ți-am zis am mulți ani, doar că n era în mai. și să mai atât? Stai că nu am mai luna florilor în luna lui Florica. Tu, stai, tu stai poți să faci așa cum vrei, stai stai la Ai uitat că ani am fost eu moderatoare la, la o așa? Și eu păi am cum? fost la tine în emisiune păi dar Stai nu? să spun cum ne-am cunoscut. Dar nu vreau să pună nimeni mâna pe cămașa ta. Niciodată. Niciodată de transpirată din cauza emoțiilor. Așa, așa cu acel mare coregraf pe care îl salut. El Nistor, da, ne ascultă. ascultă. Care, într-adevăr, a fost alături de tine și te-a ajutat atât de mult. Da. Eu îi spun o... așa, eu prezentam atunci spectacolul maestrului coregraf Fiorel Nistor și nu vă vine să credeți, în lumea asta nu sunt coincidențe, sunt oameni pe care trebuie să-i întâlnești. Astăzi, când am fost la Școala Populară de Artă, să-i duc un buchet doamnei profesoare Marioara Miclea, pe care o salutăm, cu cine mă întâlnesc. Cu maestru coregraf, Da, dar eu îi da. spun neanistor. Da, Nea no, tot îi spunem așa. Bineînțeles. Cu da. Am uitat să-ți mulțumesc și eu pentru florile uh, care au absolut toate culorile mov, dar vreau să lasă-mă să găt povestea. No. Și am ajuns în primul rând. <laughs> și cum eu și în tramvai și în tren, nu stă nimeni lângă mine, am pus janta și la un moment dat vine un domn lângă mine, domnul, că voi lângă dumneat. Zic, e voie! Să da, șarz lângă mine, uh, eu am urmărit spectacolul a fost o tăcere la un moment dat până când ai venit pe scenă și mai zis la mulți ani și toată lumea s-a uitat eu nu știu dacă m-a ridicat sau nu m-a ridicat, dar cred că totuși am mulțumit, cred că erai cu doamna Mario Aramurărescu da. atunci și după ce mi-ai dat dedicația domnul Gogea, acum de față, o spun, pe, pentru prima dată în, spun pentru prima dată acest lucru în public, adică nu am spus, domnul, că da, domnule da, cine ești de când îți să dă dedicație pe scenă? Zic eu, lucrez în cultură de când mă știu, sunt profesor, am ore în învățământ dar la aceste manifestări grandioase sunt foarte mișcată și particip zic, dar dumneavoastră cum de-ați venit și aveți invitație sau cum de-ați ajuns și tot așa ce v-am spunea că nu-i place să stea în primul rând a zis, domnul, dragă, eu sunt plecat de acasă, eu am o altă patre, deci domnul Gogea este omul cu două patrii, dar și eu am fost invitat de Rapsuzi Zărandului, de, de domnul Petrică Pașca, imediat mi-a dat cartea de vizită și mi-a spus, cam ce faceți dumneavoastră aici, fac și eu la, la Viena. Și de atunci s-a legat o prietenie strânsă, acum spune ce făceai la la teatru. Ce să fac? La spectacolul doamnei Marioara Ramurărescu eram uh, peste de emoții, așa cum a zis domnul Goția, nu așa, dar nu știți de ce? Că nu vă amintiți poate toate detaliile, dar eu mi le amintesc foarte bine. Când doamna Mariana Murărescu a venit la Arad să organizeze spectacolul Moștenitorii și Muguri de tezauri, fata mea cea mare, Dalia, zice... Da cum? Vine doamna Murărescu la Arad și eu nu particip? Cum să participată? Că tu nu ești pregătită, n-ai cântat în viața ta pe da, o scenă. Ba și da, Dalia, la 8 ani, da, a pregătit înainte cu două săptămâni cu doamna profesoară o cântare și a participat în cadrul acestui frumos spectacol și eu stăteam, nu știu dacă ați văzut vreodată o muiere în pale, stând pup în fața unui monitor pe scenă și doamna Sava Negrean produs da. cu moșis, mă, tu trebuie să bei o dușcă, a zis să ți treacă emoțiile foarte simpatică, de altfel. Și după ce a cântat Dalia, eu nu am mai avut niciun fel de emoții. Când mi-a venit rândul să cânt împreună cu colegii de la Rapsuiză Rantului, păi parcă eram pe scenă în elementul meu, nu aveam nicio problemă. Doar uh, de bucurie că a scăpat Dalia cu bine. Și atunci uh, au fost poate cele mai mari emoții uh, sau cel puțin egale cu prima emisiune pe care am moderat-o singură, împreună uh, cu... Vasile Iova și Ghiță Baciu ei da. erau invitați uh, la emisiune și eu singură la a doua emisiune pentru că partenerul meu de emisiune domnul Vodicean uh, n-a putut veni și eu aveam așa niște emoții că pe acea uh, filmare document se poate vedea cum cojocul meu să de la bătăile inimii și să vedea frumos în uh, monitor că eram disperată ceva de genul uh, nu știam pe vremea ceea ce înseamnă să lucrezi cu o cască, să-ți mai spună colegii din regie nu știu ce, să vorbești și la telefoane, să fii și pe fază cu invitatul, să dai și întrebări, să, să pui și muzică. Deci a fost un coșmar acea emisiune pentru mine. Așa că felicit toți realizatorii de emisiuni radio și respectiv de televiziune, chiar poate uh, ascultătorii, radioascultătorii sau telespectatorii nu știu întotdeauna ce tip de muncă implică această activitate și câtă dedicație și câtă de Așadar, felicitările mele! Da, eu știu că am fost la tine în emisiune. Înainte de a da curs alte melodii pregătite de tine, trebuie să spun, ne spune cineva bună ziua, un călduros salut domnului director al postului de Radio TV Unirea. Îmi face domnul Gorgea, îmi face o deosebită plăcere să intervin în preazma zilei de 8 martie, ziua celor mai frumoase femei dintre noi, florile. Femeilor de 8 martie. Emisiunea de azi uh, deschide un loc pentru frumos, autentic, prețios. Un repertoriu bine ales, încânt auzul și dialogul, este unul fluid precum un freamăt. Mulțumesc, numele meu este Constantina Vădanei și aduc salutul meu cu respect și... Salutări de mâini femeilor din toată lumea, de la român pentru români. Mulțumim, domnule coleg, dumnealui vine destul de des la Arad pentru că s-a asociat cu noi și probabil că în viitorul apropiat va reprezenta, domnule director, zona Albei Iulii este o punte între Arad și Alba Iulia. Dacă nu trecem la poveste, trecem la cântec, da? Da, nu, înainte de a-i pune da. lui Voichița. Uh, voichița, dragă, ce înseamnă, cum, cum, uh, cum este să fii fica unui preot? Dar, după melodia care tu vrei să o cânți pentru noi și ascultătorii, uh, ne dai răspunsul. Realizată de Florica Arantea Cândea, despre aradul de acum și cel de altă dată. Din nou, în studio, dragi români, de pretutindeni din spațiile unde vorbiți românește, indiferent cu ce motive ați plecat și sigur că o să vă reîntoarceți cu drag. Român pentru român este emisiunea noastră, numărul de telefon 0745 263205. Ne salută cu respect și ne urează succes doamna profesor universitar dr. Valentina Balaș de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Nu cred că ți-a fost profesor, dar cred că a fost la întâlnirea noastră cu alumni pe care am realizat-o uh, uh, și am avut o invitată specială și pe doamna rector. Răspunzi întrebării domnului Gorgea, după care te mai întreb și eu cum e cu, la casă cu două fete că nu fim uh, caru cum muieri stricate aici. Ba, cred că... A, să ce vrei. Nu -i da, ba, cred că ceara asta e întâi una, trebuie să spun adevărul, nu puce mință publicul nostru pentru că așa s-a așa obișnuit lumea, că chița spa este aceea și pe stradă, și la televizor și ia că mai nou și la radio am zis dați între întrebări în comodie? cum să fie să fii fică de preot când ești copil? Horror! De ce? Doamne, iartă-mă, acum n-ai voie la discotecă, n-ai voie să ieși la întâlniri cu prietenii numai până la ora 10 sau respectiv 11. Deci era o viață de restricții. La ora 10 tata insista foarte mult să fim obligatoriu la liturghie. Noi ca și copii atunci nu înțelegeam aceste reguli și restricții și na, fiind și unii cu copil atunci părinții mei au fost să zic foarte iubitori și foarte protectori, tata mai ales, atunci de multe ori mai venea să jo Adică veneau copiii să se joace cu noi pe câmp în fața la biserică. Da, Tati da. vine și el ca un supervisor pe acolo. Copii, copiii mai râdeau de mine. Na. Deci n a fost atât de comod să fii fica de preot. Deci era, trebuia cumva și tu să fii un model. Eu nu am reușit să fiu model. Poate că uneori nu mai fost pe la reale și la casa cu două fete mă întreb. Asta să-l întrebi să le întrebi pălicios când să bani scoti din jef pentru sole, pentru păpuși, pentru așa mai departe. Las că și pe tine te întreb, fiindcă în anul în care l-am prezenta prima dată pe Aurel Tămaș la Moneasa, eram prezentator și numai o dată ce te văd acolo în juriu cu mine, eram și în juriu, era a fost un subprefect judecător Mara, dacă ne aud el salut cu drag și acum pe Teodor Mara și numai te-am văzut cu două mândruțe în brață. Da, și a... pentru că vorbei de doamna rector, am da. fost colege în același da, an de știu, generație știu. așa, dar eu vis-a-vis uh, -vis de asta cu două fece, fecile mele sunt dublu licențiate, ia că Dalia dacă gata facultatea, pentru că eu pe am da, le-am făcut la școală, la facultate, pe talea în primul an și pe Cristina da, la licență. Nu lua... Păi acum mai chema și să vorbești tu sau să vorbesc eu? Nu, tu să vorbesc, stai, stai să spun. Îmi place că râde domnul director de noi, nu ne știe vorbile, n-ai zis că fi în carul cu muieri am zis că aș vrea astăzi să nu fi în carul cu muieri străcate, să spun de ce. Că și poți cu noi. Nu, stai să spun de ce, că trebuie să avem supravegheare, nu Nu, nu, nu, stai să spun, eu am mai vorbit cu tine multe. Spunem sincer, bine, am înțeles cu fete, pun o cheamă, Dalia, nume frumos de floarea, el e artistă ca și mine, cântă, am în două, cunoaștem, am văzut că te-o și românit acum și tot, dar ia spunem -mi tu mie altceva. Da, acum spui? Da, să nu mă întreb dacă ai drăguț. Nu, nu te întreb. Dacă... chiar asta nu te întreb. Stai, că voi voie oricând. Să-ți spun o întrebare care nu o să te aștepți. Spunem sincer, când cu banii pe masă sau nu? În veși, n-am no. cu banii nici pe masă și nici în exact. Doamne ferește! Deci eu spun așa, întotdeauna Uh, partea aceasta cu folclorul la mine a fost o parte artistică, deci da. fac asta da. doar, doar de dragul artei și doar de dragul păstrării uh, folclorului nostru autentic tradițional nealterat pentru că la câte uh, cântări populare auzi în ultimul timp, Care e populare? populare, nu știu, lasă-mă mai... O, sunt Mi mie se spune așa când m-am revoltat în public. O zis, dar vai de mine, doamna cândea, da, asta, asta se cere. Ca, ce să cere? Să cere la... ceea ce promovăm. Ce din se cere? păcate se la cere turma, ceea ce promovăm. turma de vaci, de oi, să-i mai ce pun am am ales, acolo. Pe acest considerent am ales să câștig bani din altceva, respectiv da. din business, da, din o companie. ești femeie de afaceri, de succes. Și las partea asta uh, a folclorului. Nu prea am permit să nu știu, să pun o virgulă sau să modific o virgulă, pentru că mi se pare că n-am pus-o unde trebuie. Am găsit atâtea da. texte frumoase, atâtea strigături, atâtea cântece de joc, atâtea cântece despre cântec, încât uh, niciodată nu o să mă pot ridica la înălțimea acelor creatori Popular. Ești prea modestă, pentru că eu știu, știu că pregătești la Chisindia un muzeu al țăranului român, mi-ai povestit mie că și stălajuri, și hârtie de la stălajuri, și compoturi, și dunțuri, dar vreau să te întreb un singur lucru... În ce stadiu se află muzeul tău de la Chisindia? Pentru că eu îți spun de acum mă bate gândul să facem acolo o emisiune cu, cu răsunet uh, să răsune până păstă pădurea de la Moneasa. Și pe gealurile Cigheariului. Și pe Fo Cigheariului. Foarte frumos. La Izoi acolo. Așa. În pădure la Izoi. Da. Și, și la Chisângia. O, o, o și televizăm, eu știu proiectul, știu că este aproape... Am păstrat aproape... casa bunicilor. Și știu acolo. că te-ai mutat acolo. Ne-am mutat, da. ne-am mutat acasă. Căsuța noastră se numește Conacul Legendelor. da. Ce avem, avem acolo păstrată casa bunicilor a fost făcută prin 50 din lucrul mâinilor lor, m-a întrebat în ce stadiu este muzeu, uh -huh. mai avem de lucrat la interior, atât partea de exterior am... îmi spuneai că va fi și turism rural și că fiecare va avem gusta o parte de, avem o parte de turism rural, a fost un proiect mi-am dat seama pe parcurs că parcă nu, nu mă regăsesc în acest tip de activitate nu știu, poate că o să mă răzgândesc în timp, dar uh, proiectul cu muzeul rămâne pentru că, pe lângă faptul că eu cânt, sunt și colecționar de costume da. populare și ajungem am o colecție Ajungem la costume, da, Ajungem, costume îi dăm drumul la o muzică, să vedem ce... Nu, înainte da. de pune Așa. Da, da da, da, da, da, vă rog. Ai timp și pentru culegere, uechiță. Pentru culegeri de folclor? Da, pentru cercetare. Da, și sunt foarte fericită că am pus mâna pe... O casetă înregistrată cu, Dumnezeu să-l odihnească, violonistul Filimon de la Minișel. Uh -huh. o, să, o să ascultați poate în premieră în estemate Folclorice Arădene. Nu am apucat să lucrăm piesele împreună cu maestrul Petrică Pașca și cu doamna Miclea și cu alți colegi. Am un proiect frumos, aș vrea să aduc la lumină taraful tradițional de pe Valea Crișului Alb și vom înregistra cu suflători, cu contrabas, cu dubă mare, cu Cel dubă ca mică și, de la și vârfurile. cu Cel... în, stilul în stilul vârfurile, vârfurile. Cu Pentru că, și, da, și cu dobă și cu, clănet, cu da, de ce și trebuie. cu dubă mare și cu dubă, și mică, cu dubă mică exact da. cum să cânta mai mult la noi. Continuăm discuția despre cercetare după melodia care da. De florica arantea cânga. Mare sărbătoare aici. Toată lumea, dacă ne-ar vedea, ar crede că am servit o sticlă de whisky. Da, numai nu ne-am Se vede că ai lucrat în radio, se vede da, că ai lucrat da, în televiziune da, da. An de zile, se vede că te-ai născut pe scenă, nu numai în nu, acolo unde părintele te certa, și uh, referitor la ce spuneai că a fost un. Uh, o, Horror pentru tine, ca, ca și fată de preot. Nu cred. Oare astăzi ai fi aici dacă nu aveai pe părintele ca și tatăl. Nu știu, pentru că eu am fost așa destul de indisciplinată. Nu știu dacă voi știți, dar poate cei care au mai ascultat emisiunea așa, cu mine la televizor și au prins mai multe povești, eu m-am scris la Școala Populară de Artă fără știrea lor. Știi? Că am fost tot așa o rebelă. Și doar m-am dus să dau o probă, am zis că eu așa o mare schemă și mă duc să o impresionez pe doamna Miclea cu vocea mea. Cool? Da. Și am cântat și de genul Tu ardea, tu ardea, ardea. Da, voce bună, dar așa... La de ceva și doamna mică le să uită așa la mine, așa, cu o mutră, să zic. Și îmi zice, da, aici o pus Dumnezeu ce trebuie, o voce mare, frumoasă, dar habar n-ai ce să faci cu ea. Bun, ok, și așa a început. Na. Și m-am dus acasă și a zis, îmi trebuie bani, că și am luat examenul la școala populară de artă și mor înscris. Și trebuie plătit ceva, era o taxă acolo, modică, nu știu, Na. ce să mai zică bieți oameni, doar nu ți oi face ce face ce râs. Și ce să tu? Nu, și acolo, ce mă pune. Na, și apropo de... Uh, ce ziceai, că iară zice lumea că suntem beți că am o poveste fain și cu chestia asta, când eram odată la emisiunea la Info TV. Noi, tot așa, scheme, show și colegii noștri, Cornelia Căprariu-Roman și Tiberiu Crișan, uh, aveau o melodie foarte fain cu coată mândră în uecii mei și făbietul Tibi îl mușca să un câine. și el chiar ne-a spus uh, înainte de emisiune că nu s-a bine și noi am făcut un pic de bâză de el și am zis bătutul ceosfântul că uh, cred că ai să tori. Și când a zis Cornelia uh, Tibi, coată mândră în uecii miei, Nelu Vodicean de lângă mine ce vezi că mă mușca grivei. În secunda 2, noi am fost suma asta, am crezut că nebunim de râs și urma, nu, no, cu în televiziune să intre publicitatea. Domnul Pașca, realizatorul emisiunii, nu, no, om, serios, știa clar că vine publicitatea și se bagă și în fața noastră în cadru, și e, nu, no, cât e pauza? Zic, dați-vă la o parte, noi zicem nebuni în direct, nu-mi pauză. Așa că bine te văd creștășii, zice du păi, la tu ai grijă și vorbești voichiță, că iară zic oamenii că nizbeați. Cu pace șa, și zic că am băut ceva. N-am băut nimic, suntem perfect no. trej, dar suntem cu voie bună, cu bună dispoziție și așa ca între prieteni și vrem ca și dumneavoastră să fiți prietenii noștri și vă asigurăm de toată dragostea noastră. Ne mâncă tălpile aici sub masă, dragi, dragi spectatori, dragi ascultători, vă zic spectatori pentru că încărând probabil că vom avea și emisiune sigur și, și televizată dragi români de pretutindeni din Italia, din Franța, din Spania nu mă mai uit eu la fircăliturile mele că nu mă pot țâne de desfășurător nicicum Eu ți-am că... spus alțum, eu ți-am spus alțum, când am început o... emisiunea El am arătat la Voichița, știți cum se să zin ca ca și când ar trebui să copiez la școală, sunt ceva de profesor A cu vițului, ca așa, venit... nu-i corect țâpo că ți să vezi cum ne, ne, ne, ne tomnim noi la oaltă, Voichița, nu te-a deranjat niciodată când uh, mereu uh, ți se spunea, dar. Sigur, ti se spunea cu dragoste tu, uh, că ai un. Mai ai un aș Mai ai un aș de televiziune. Hai, povestește ne un pic. că eu am fost și acolo în studio de multe ori. Dar uh, să uh, ne a, ah, da, bun. -a mai găsește bătrânii la sat... Văd că ne potrivim bătrânii. bine de la una la alta. Exact. Nu e nicio problemă, că Ioanțul e gimince, încă no. mai bună ca lu Florica. la da, se așa. cheamu. Uh, păi, uh, să răspund vis-a-vis -vis de cercetare, uh, pot să spun că încă ne-a binecuvântat Dumnezeu și încă mai avem bătrânii satului, că m-amuză teribil încă nunțile de la Chisindia și Păiușeni și le provoc până anii la descântat și ele sunt foarte fericite când eu le țin și mai descând și eu cu ele. Și așa mai prind de acolo câteva versuri și apoi povesteam nu întotdeauna pot să scrii. Iată, eu nu pot să scriu, poate că nu pot să scriu șase ani de zile, dar în momentele în care, nu știu, vine acel ceva de la Dumnezeu, nu pot să dorm noaptea, trezeci dimineața, ai auzit versurile de la Nana Flore, te duci, completezi cu ceva de la tine. Și iată, așa se naște povestea cântecului. Și ca să vorbesc despre nașul meu în televiziune, Uh, am avut într-adevăr mai mulți nași în televiziune. Prima dată am apărut în 1997 la televiziunea română uh, la emisiunea domnului Tiberiu A venit la Moniasa, făceau o emisiune atunci despre biserici și întrebând în stânga, în dreapta avea nevoie de o coloană sonoră. Și nu cântă nimeni de aici, din Moneasa. A, și cântă chiar fata părintelui, zice: Dacă te vă duceți la biserică, nu, ea mai cântă așa. Fata popi. Na, și împreună cu Mircea Plopianu, cu realizatorul de atunci, mi-am montat așa o lavalieră la spătoi. N-aveam nici măcar o cârpă din lumea mi-am să Mama doamnei iartă, o șciergură din da. aia ți frumoasă, că îmi era costumul arat, că eu începusem deja școala populară de artă și mergeam la spectacole cu doamna Miclea și am cântat un cânt de mireasă. Uh, nu eram nici aranjată nici nimic, mi-a făcut o surpriză la uh, 20 de ani de activitate în uh, 2007. Mi-a făcut o surpriză și au dat acea imagine în studioul TVR Timișoara și zic, doamne, și să au uitau colegi mă bă, ești mai mândramu decât atunci când aveai 18 ani, glumeau că eram total nearanjată. Cum să fii după ce te-ai suit? Pășiocă la moniasa. Uh, mă țineam și eu de un prun, că abia suflam și am cântat și doină, live, cu lavalieră, cu microfon e vorbit. A fost minunat. Și acel... A, a fost un început și a, a doua apariție la televizor am cântat cu Nuna de Grâu, tot așa, da. cu aventuri. După noaptea de banchet, după ce că nu dormiți în toată noaptea, la ora 5 dimineața am venit de la banchet, o 6, cred că am dormit de o ceasă și la ora 8 o trebuie să fim la grădinița de aplicație la doamna Florica Mureșan să așa. facem o filmare cu Tiberiu Ceea de asemenea. Exact. Și apoi vis-a-vis -vis de... Uh, Debutul și în televiziune și așa și am fost uh, ajutată și de doamna Valeria Arnăutu, bănățana noastră mutată în București, da. dânsa uh, a zis, măi, boichița, fă emisiune și du-te și în calitate de realizator, prezentator, pentru că ai să ajungi la 40 de ani și dacă nu faci asta o să-ți pară rău și țin să-i mulțumesc că a avut drept, ar fi avut dreptate sau poate nu, că poate nu știam cum e. Dar uh, faptul că am ajuns să fac o emisiune de televiziune a fost tot o întâmplare Pentru că eram invitată de către domnul Pașca la emisiunea Duminica la Joc da. Al doilea invitat, cum ar veni, Ciprian Roman de la Hunedoara era da. invitatul principal Și eu eram uh, și eu pe lângă el pe acolo Și ascultătorii dragi de ei au sunat și într-una sunau pentru mine Și când am ieșit din uh, studiou mă întreabă Lazar Faur, producătorul emisului, tu tușine mai ești din ai apărut? Că de unde ce știi atâta lume? Eu avusesem recitaluri multe pe Televiziunile acestea unde era doamna Arnăutu realizator și lumea mă cunoștea. Dar am avut o pauză în carieră datorită faptului că am considerat că cele mai importante sunt fetițele. Da, eu știu că fetițele, ți-am spus că am, știi tu bine când am sărit de pe scenă ca să te văd, însă o să urmeze imediat o melodie. Eu nu o să te întreb acum câți ani ai o să-ți spun numai la mulți ani încă 20, încă 20, încă 20 nici, dar îți spun totuși că ai avut astăvară 20 de ani de, de căsnicie și în urmă cu 2 ani iarăși te-am însoțit la sărbătoarea grupului Sânzienele. Mie tare mi-ar place după melodia asta care urmează să te provoc ori cu o doină live, ori cu un cântec live, pentru că ne ascultă foarte multă lume, ne ascultă român de pretutindeni. Sigur că urmează o întrebare și pentru domnul Gorgea după aceea, să te gândești la o melodie, măcar o strofă. E altfel când ai imprimat și altfel este când ne cânti live. Chiar doinind, prea puțină lume te auzit. Și știi de ce? Pentru că la noi în Arad, da. cel puțin pe Valea Crișului, nu prea s-au cântat doine. Noi am Știu. avut cântecu de mireasă, baladele da. și așa da. mai departe. Da. na na na na na na, na. Dorica Arantea Cândea despre Aradul de acum și cel de altădată. Da, Dragi români de pretutindeni, despre aradul de acum și de altă dată, despre țara Zărandului, despre perla munților Zărandului, Moneasa. Perla este acum lângă mine, imaterialul este cel de acolo, este stațiunea. Cu mare drag vă anunț, dragi ascultători, că emisiunea noastră se prelungește astăzi, până când noi mai glumim puțin, uh, permiteți-mi să dau citire unui mesaj venit pe SMS. Nad, salută la ma uh, Macea și Moneasa. Eu adaug și Radio TV Unirea care este în direct cu noi, în persoană, să vă mai spun dragi ascultători că era să ne pice ștrimpii și bumbii n-am văzut că intră așa, bine ați venit domnul Gogea chiar dacă e un radio bine ați venit cu tot dragul, chiar dacă e un radio internațional și românii din țară ascultă cu plăcere emisiunea Radio TV Unirea, redacția Rad. Felicitări pentru inițiativă domnului Ioan Gogea, vă salută de la Nădlac, doctor în istorie, Gabriela Marco. Eu îți mulțumesc Gabriela Marco și îți spun cinstit și sincer aici public tu nu o să scapi să vii la emisiune Barem dacă îți înșiri ca duhanul pe ață cărțile și tot o să vii. Bun, domnul Gorgea. O salut și eu pe doamna uh, Marca, Da, domnul Gorgea salută pe toți. Pe toți cei de la Marcia. Da. <coughs> frunte cu primarul, cu viceprimarul exact, o să facem noi și acolo Eugenia da, și pe Geni Ponta, voi chița acum vorbesc cu amândoi că eu tare mă gândesc că atunci când noi am avut sârbii la castel, la macea și tu mai ai adus mie, mie haine, țărănești de la maicuța ta fie iertată, și m am îmbrăcat mi s-au rusuit sârbii dacă ți-a duce aminte și au cântat ca și Sava Negra pe, pe masă n-ați fost în sală, domnul Gorgea la castel? Nu știu eu Posibil. nu știu, dacă n-ați fost, că am făcut un show de zile mari acolo cu tot inspectoratul. Ți-a duce aminte asta? Da, e... aminte? Am fost onorat să fiu la Macea de mai multe da, ori la Castel. La Castel, da. Uh, sigur că noi ne gândim... Eu acolo m-am format ca dascăl, domnul Gorgea, și-am uh, educat copiii. Dar nu zic că de acolo mi se trage. Mie mi se trage de la Holumb, că tot timpul am picat pe Holumb uh, la Macea. Voi uh, Ai... Uh... Absolvit școala populară de artă, da? Da. Câte CD-uri imprimate ai la ora actuală și îmi pare rău, este o scăpare de-a mea, îmi cer scuze, eu trebuia să duc și fătuțele tale cu, cu, uh, cu tine aici, mai ales că ce te-a întrebat una din ea letare, aș vrea e, mami să fiu eu ca și Tanti Cândea, lasă că Tanti Cândea... Și ele au uh, prilejul de a-și petrece frumos tinerețea, dar totuși spune-ne puțin de cd tale și apoi îl rog pe domnul Gorgea să... Uh, o să vadă ce o să-l rog și pe dumneavoastră lui. Primul <coughs> CD-ul l-am înregistrat în 2001, s-a născut odată cu fetița mea, acesta e primul cu Dalia, da? Num, da, cu da. Dalia uh, la Zalău, alături de Ovidiu Barteș, de la Cluj. Așa a fost conjunctura atunci. Acolo era un studiu foarte bun pe vremea aceea care a investit în mine. Studiul acela se chema Drag cu Battle Focu. Armonia este de ardeal cumva, piesele foarte frumoase și pe primul album și mi sunt foarte dragi, dar primele mele înregistrări, primele șapte cântări înregistrate au fost în 1999 cu Orchestra Națională Radio, alături de maestru Adrian Grigoraș și mi-aduc aminte că pe vremea aceea era realizator doamna Angela Marinescu și mi-a aprobat comisia că atunci piesele de folclor treceau la radio de o comisie de specialitate, mi-a aprobat comisia șapte piese. Prima întrebare a fost de ce toate cântările dumneavoastră au grai bănățan? Pentru că zic, dacă de la noi, de la Chisângia, treci gealu, ajungi pe Valea Murășului la Bârzava și de asta da, toate cântările da, noastre da. au cumva grai bănățan. Și atunci când am înregistrat în radio, înregistrările se făceau împreună, adică solistul cânta odată cu orchestra, nu cânta orchestra și venea solistul și suprapunea vocea. Nu, când am totodată, Dacă unul dintre noi 41 de oameni greșea se relua, uh, se relua piesa. Și mi s-a spus clar, ce fătuță dragă că aveam 19 ani. Tu crezi că în două zile faci tu șapte piese? Zice, dacă faci patru, bunei Dumnezeu. Toate șapte le-am înregistrat în două zile și am fost foarte fericiți uh, atunci de sunet se ocupa Ileana Vieru, care acum este la radio antena satelor și realizatori de emisiuni și m-am bucurat foarte tare și al doilea album l-am înregistrat cu orchestra noastră de suflet cu orchestra populară lui din Arad, sub bagheta maestrului Petrică Pașca și aceste cântări le ascultați astăzi Următoarea piesă rugăm să fie pregătită de către regia tehnică studio, dragi ascultători. Mă adresez acum și radioascultătorilor din Detroit plecați, ne anunță din nou domnul Constantin Avădanei, dumnealui face pași mărunți, dar buni să lege acești români. Acum am să vorbesc în în același timp și cu domnul Gogea și cu Voichița Suba. Domnul Gogea, de unde atâta dragoste pentru melosul popular, pentru autentic? Există și există în, în maramureșul dumneavoastră, maramureșul istoric, străvechi, o melodie cu care noi am crescut, practic. Genar în sat. De aici și uh, Horinca, noi știm ce este, spunem tuturor românilor care ne ascultă la emisiunea Români pentru Români. Știm că este Palinca, Țuică, Răchie și așa mai departe. Uh, dar, așa cum am spus și mai înainte că ni se aprind aici tălpile, uh, cum ați lăsat când ați plecat din sat Horile, Horile dumneavoastră? Pentru că uh, eu v-am mai întrebat odată place-vi place a horii. și dacă vă place, de ce? Apoi, ție voi chița. Ai, cânte cu celălalt a fost de descântat. Adică te-am văzut și te-am adică văzut, te văzut într-un videoclip chiar și cu un grăitor de la, de la uspeță. Se mai poartă uspețele? Acelea, aceeași întrebare vă pun amândurora dacă în satele de altă dată eu vă spun, la ce se mai uh, păstrează, adică în perioada cât eu am cules uh, materialele pentru cărți, dar nu mai este acel autentic nu mai este fastul de atunci nici cu cinstea, cu nimic, se joacă steagul dar se joacă cu totul altfel nu mai este guda cu sacul care aduna cinstea la în nopții nu se mai pune uh, voalul de pânză, de stofă la mireasă, uh, se trece peste, uh, peste legatul cârpe și așa mai departe. V-aș foarte frumos să, să spuneți puțin. Faceți un tandem. Nu știu dacă nu, până la urmă, nu și cântați o leacă împreună, pentru că de ce nu? Românilor le place. Este primăvară, ne apropiem de legi sau suntem cât de cât. Poftiți. Care dintre dumneavoastră doriți să răspundeți. Voi chița. Vis-a-vis <coughs> da. -vis de de la noi, de la sat, se mai păstrează doar anumite momente da. din nunta tradițională, respectiv jucatul stiagului, așa cum ai spus, da. la noi gudile se numeau diavoli. Da. Așa. Am văzut o nuntă acolo când am fost în tabără. Da. Fac discuția de la ușa miresei, se mai păstrează alaiul după mire, după mireasă, a pierit cel după naș, nu întotdeauna una se merge după naș, dar ce să duce se și mai la hotel mai nou, să ia mireasa de la hotel mai nou. Tu, le doamne, că am văzut Patru zile să se curățenie. Nu știu, da. Ce știu, dar chiar așa ceva nu, nu, nu m-aș fi gândit vreodată să cânte banda la poarta hotelului și ce păstrează este hmm. acel moment spectaculos când vin după mireasă. Uh, nuntașii împreună cu mirele și cu diavolul mirelui fac acel schimb de replici în fața porților, nu li se deschide poarta, prima dată le este adusă o miresuță mică și sau are bătrână, îmbrăcată urât da, apoi li se aduce mireasa bătrână și da. tot m-am gândit oare ce simbolizează aceste um, aceste jocuri să zic așa și m-am gândit așa că trebuie ori să accepte și trecutul și viitorul să iubească și trecutul, dar să iubească și când o să fie babă mă gândesc sau nu știu care era simbolistica acest sunt niște credințe, sunt credințe apotropaice, așa este. Miresuța mică însemna frumusețea, castitatea, albul tot, iar bătrâna, după cum vezi, bătrâna, dacă știi sau ai văzut, bătrâna este îmbrăcată în negru, doar voalul îl are alb. Nu, la noi are, dragă, la noi are și margeale, cu nună, ai. Acum, la voi, ia că, uitai și o să spun că am și aici, dar nu mai văd. Dar nu zii, ai. Nu ai. pune ea mărșalea de ai tocmai ca să fie iute ca și aiu tu zici de aiu după... a după și cunună și păi cum da da interesant este că voalul este alb și ai îi puneai nu ce mai abține stai... căm colegii din i rând! stai să spun tu că așa imitați zgea să mândravulem i-sune că să facem facem e mândră minune la radio Dar stai că asta nu știi De ce? ce ai făcea ghințul? că ai făcea din crumpe Așa așa ce să mai vorbească domnul director că nu mai face de noi <laughs> și pot să vorbesc și eu, eu o să fiu uh, nănașă la Maramureș. Pentru că nu știți asta niciunul nici celălalt. Nu, nu. Uh, soacră mea de Sorginte este de uh, după tată, no. de la Ruscova. Da, de unde s-a gat să car uh, harta în și uh, bunicul Dumitru Brodniei era ucrainian și acum când ne-am dus uh, la nuntă la finii noștri Marius și Georgiana verișori uh, de-a doilea culicius părinții adică tatăl Mirelui uh, am aflat că de fapt din cercetări nu ar fi ucrainieni ci polonezi mutați acolo și puși să păzească granițele cumva Cine știe din ce vremuri străvechi. Și asta se discuta vis-a-vis -vis de ce întreba uh, Florica, uh, dacă să facă înainte de nunta propriu-zisă să facă și acea nuntă tradițională. La ei încă se păstrează, țin minte când am botezat pe Eliza, pe fata cea mică a finilor noștri, uh, a trebuit în biserică obligatoriu toată lumea, indiferent cum eram îmbrăcată să fie cu batic în cap. Da, da. Uh, eu nu mai am Eu nu mă uit acum la domnul Goc, că știu că vine povestea cum era că tu deja ai aruncat la fileu mingea și eu întotdeauna privesc și la doamna Norica și la domnul Gogea, în toate întâlnirile cu dumnealor, le râd ochii, le râd într-adevăr, dar în același timp le plâng. Hai să vorbim puțin, nu de ar fi hori în sat, că acum dar da de horile de atunci. O să vorbim, dar dacă Dăm tot drumul avem la acest prilej să o ascultăm da, pe Voichița. Da. Am văzut că vorbește atât de frumos, da. este atât de spontană, este oi, oi. plină de umor. E... Cred că îi și face plăcere că ne-am întâlnit ia cu trei după atâția ani de zile ne-am întâlnit împreună și nu oriunde ci aici pe calea undelor la Radio TV Unirea Internațională. Da, dacă știam noi la Astoria te vezi ruga, că disciplina da, da. e omor când mă enervez așa de ca așa Așa da. Așa, da. M -am, m -am gândit, <laughs> dacă i e dat cu uh, lumai că ți-a aruncat Dumnezeu sau Da, muncitorii tăi. Cred că da, da, da. cred că se bucură deci, și Deci acum ea tu, tu ești economistă, solistă economistă? Da, economistă, nu mai zice, așa, fel de manager recuperator de bani, nu ți-am zis, așa mai am treabă și cu clienții, neași, așa, Te pun într-o postură, Voichița, probabil nu prea plăcut acum, dar văd că nu ești răgușită, nu ești răgușită, ne predonez live o strofă. Așa, hai să o melodie care o dorești tu. m cu dacă nu-i vând glasul Glasul meu și voia bună Să le dau batăr polună Glasul meu și voia bună să le dau batăr pe o lună Glasul meu nu-i ce vâng în soare Că-i numai gest în parare Când toată țara pe lună la omul cu voie bună Gine toată noaptea peste ele La omul cu doruri grele Voichița! Mulțumesc! Mulțumesc! Tare, mul, eu vă mulțumesc. mulțumesc! Dragi ascultători, cred că v-a făcut plăcere și v-ar face plăcere să o ascultați ore în șir pe Voichița cu această voce caldă, pătrunzătoare în sufletul și în inima celui care iubește cu adevărat folclorul. Iar revenind la uh, întrebarea pe care mi a spus-o, doamna uh, Floarea Cândea, sigur că vă răspund cu drag. Uh, de unde atât autentic, de unde atât cum le-am lăsat acasă? Nu, eu nu le-am lăsat. Da. Eu le-am luat cu mine. Le-am luat pentru că mă aparțineau și le-am luat cu mine și nu cu mulți ani în urmă am scris uh, un uh, reportaj despre Maramureș în care am spus lăsați Maramureșul cum este. Uh, iată aceste melodii și de ce am vorbit cu Voichita cu câteva timp în urmă în emisiune dacă se ocupă de cercetare dacă vrei poți sunt atât, atât de mulți bătrâni care încă mai păstrează cântecul și îl au în, în, în minte și în suflet și îl dăruiesc acelor tineri. Sigur că tinerii trebuie să fie insistenți și să vadă acel bătrân că într-adevăr are dragoste de a-l duce mai departe așa că Horile și ceea ce înseamnă autentic le-am luat cu mine dincolo și asta mă face să promovez tinerii, tinerile talente, asta mă face să scot la lumina zilei pe cei care vor să dăruiască mai departe și să ducă cu adevărat Comoara noastră, zestrea noastră din lada de zestre rămasă de la strămoșii noștri. Sper că nu comit o împietate să, să spun tuturor românilor care ne ascultă, chiar și ție voi chița, domnul Gogea are o fică, o cheamă ca și pe fica ta, nu este Dalia, este Delia. Domnul Gogia nu este străin nici de tradițiile de Crăciun, anul acesta, adică la sfârșitul acestui an în sfânta zi de Crăciun am aflat că dumnealui compune colinde, adică le-a cules din, din, de la dumnealui din, din satul Văleni, iar Delia, fica cea mică, pe care o salutăm acum, cum de altfel, toată familia. Sigur, eu nu pot să nu spun și să nu mă adresez acum domnului Gogea ca unui interlocutor de aproape, de departe, Da, avem un SMS imediat, o să-l citim. Fica dânsului chiar a studiat muzica. Uh, a cântat uh, uh, muzică lirică din câte mi amintesc. Uh, dacă îmi permiteți să citesc acum uh, un SMS după care să prezentăm uh, uh, să prezentăm Auleu, nu împij... uh, am defecțiune tehnică da, este cred, un, un SMS de la PC, da. Bună să vă fie inima, așa cum vă este sufletul. Vă ascult cu mare drag și mă bucur împreună cu voi și cu toți ascultătorii. Faină emisiune. Dumnezeu să vă îmbucure și să vă dorească zile frumoase la mulți ani minunate, doamne, de aici, de la Pecica. Eugenia Pontapete și uh, reprezentanții Casei de Cultură. Mulțumim, Eugenia, ai fost pe gând cu noi uh, să știi că în persoană, în... Uh, înălțimea bradului de acolo de la Văleni, domnul Gorja este cu noi aici, poate ai auzit când am spus noi cu Voichița am zis că nu ne trebuie foi, nu ne trebuie hârtii, nu ne trebuie nimic este cu noi și uh, regina, conta uh, fac și eu uh, uh, acest portavoce să spun tuturor colegilor noștri să salutăm, am salutat românii de pretutindeni, dar haideți să salutăm acum în preajma zilei de 8 martie și româncuțele noastre pentru că eu le-am văzut într-adevăr și pe scenă prin țările, modest pe unde am umblat și eu, cu câtă dragoste îmbracă, îmbracă uh, ia românească și costumul popular românesc. Dacă dumneavoastră, domnul Gorgea, doriți să transmiteți alte salutări sau voi Chița, dacă aveți cu... Bunu, apropo, ce face Bunu? E bine Bunu? Bunu? bunu popa Bunu. Am uitat să-ți întreb bunul de Popa, Popa da. Bunu, da? Este în regulă da. și Popa Bun, Și bunul Popa, și bunul Iulius, și bunii ani, ei și... îi avem și suntem foarte bucuroși că încă îi avem și sunt acolo alături de noi. Uh, Licius cu trei fete Deci s-a rămas acasă, fetele lui da. Arad Așa, așa. Să ascultăm acum o muzică. Vă reamintim, dragi români, de pretutindeni? Sigur că eu salut pe toate doamnele da. și domnișoarele, având în vedere, cum spuneam la începutul emisiunii, că sunt, uh, uh, suntem între două sărbători, de fapt în luna sărbătorilor exact. dedicate celui mai frumos suflet, cine? Femeia. Da și sigur că le salut pe toate doamnele și domnișoarele cu un la mulți ani să le dea Dumnezeu bucurie și uh, tot ce își doresc în sufletul lor să trăiască fericite alături de cei dragi acolo unde se află în orice colț de lume da, vă reamintim că am prelungit uh, emisiunea având în vedere că noi nu negătăm vorbile niciodată uh, chit că voi chita tot totul, zis să vezi că fim noi are, serioase acolo -am, am fost noi serioase, dar am o câte o glumă de ce, de ce să nu plânge de bucurie și de ce să nu bucurăm pe toți cei care ne ascultă să păi vedem... suntem la o emisiune de radio ori suntem la mormântare adică Nu, noi nu facem, suntem la mormântare Facem divertisment, nu? Noi facem, facem divertisment Cu permisiunea dumneavoastră aș vrea în direct să să salut poate nu ne aude, dar poate ne facem o datorie de suflet să salut familia domnului Prieten domnului coleg care săptămâna trecută a fost invitat aici, care trece prin suferință foarte uh, tristă, este la Timișoara la spital. Dragă Mihai, de acolo de unde ești, de pe patul de suferință, cântăm astăzi uh, și pentru tine. Ne-ar fi plăcut să ne asculti și să vii cu noi. Sperăm ca Bunul Dumnezeu să-ți dea putere să treci peste această încercare, să ne încânți cu chitara, să fii același biet lampagiu care ți-ai făcut datoria cu drag la școală. Noi toți colegii tăi, colegii Carinei, colegii de la Liceul Sfânta Regina Maria, te îmbrățișăm și-ți dorem foarte multă, multă sănătate și trebuie să spun chiar în public aici, primul care se interesat de starea sănătății tale a fost domnul Gogea de la Viena. Sănătate multă! Da, pentru că i-am ascultat uh, emisiunea împreună cu uh, Carina Baba. Și m-a fascinat, pentru că ne cunoaștem de ani de zile. Am și fost la Viena împreună. A fost atât de spontan, a venit cu niște melodii frumoase aici pentru toți cei care ne ascultă. Și sigur, când am auzit că este bolnav, nu mi-a picat bine. Uh, și eu, la fel, la rândul meu, îi doresc să aibă sănătate, să aibă putere și să treacă peste Probabil că este o o mișcare. Uh, am trecut și noi prin astea da. și rugă către Dumnezeu, din partea da. a dumneavoastră și a Mulțumim. familiei și a noastră, Mulțumim prietenilor, ce sigur veți răzbate. Mulțumim! Uh -huh. careanta cânda despre aradul de acum și cel de altă da. O emisiune dedicată tuturor românilor din țările în care au ales să se așeze. Austria, Spania, Italia, Franța, Portugalia, Irlanda, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Detroit și așa mai departe. Cu permisiunea dumneavoastră, ascultătorilor, am prelungit emisiunea, numărul nostru de telefon este 0745 263205. Mulțumim tuturor care ne-ați transmis, ne-ați gratulat, voi chița. Eu cunosc cât de cât specificul costumului popular din, din, de pe valea crișului alb de unde tu vii, dar nu uh, mi-aș permite să spun că îl cunosc în totalitate. Dar am, am observat uh, de foarte multe ori uh, acea cârpă neagră la femei legată într-un anumit uh, cârpă neagră cu flori. Uh, legată altfel decât uh, în... Uh, N-am văzut nici în Banată uh, și um, predominanta culoare neagră dar asta nu îmi permit să spun uh, spuneai că ai o colecție uh, frumoasă de costume, eu știu că și mama ta îți cosea costumele, eu am bărgat chiar costumul mamei tale acum vreo 15 ani, poate mai bine uh, la macea haide uh, și spune-ne uh, spune uh, eu te-am văzut te-am văzut în, în, într-o frumusețe de costume uh, este deosebit și este are, are, are un alt specific. Voi nu aveți nici spătoiul nostru, voi nu aveți nici zobonul nostru, voi aveți zadia aceea frumoasă, aveți rochia cu totul altfel, mult mai scurtă decât la țărăncile... Uh pe care le-am cunoscut eu, te rog foarte frumos. Și dacă se mai practică sau dacă mai merg, deși sunt convinsă că merg la biserică, încă se mai duc de sărbători bătrânii, că i-am văzut și pe la Dezna și pe unde am mai umblat. Te rog foarte frumos. Doar la florii <coughs> să mai îmbracă fetele? La florii, deci. Da, doar da. la florii? Dar femeile, mai în vârstă poartă dar costumul cu o influență. Pot să-ți spun istoria costumului popular în satul nostru și mai precis în vatra Chisindiei. Da. Pentru că sunt costumele diferite, de exemplu, la vârsta se, se poartă drumul. Așa. Mă scuz că te întrerup Spunele ascultătorilor Poate undeva printr-un colț de țară străin îndepărtat Poate cineva te aude Spune-le cam unde vine Chisindia Chisindia este o localitate din județul Arad Este situată undeva pe Valea Crișului Dar Crișul nu trece prin localitatea noastră Doar prin Buteni Evoluția costumului în zona noastră a fost următoarea Întâi se coseau costumele cu alb pe alb. Așa. Acelea erau cele mai valoroase și cu punct mic. Apoi um, au început să coase cu ață bleumaren, costumele cu jură, cu tăietură, și cu ață, uh, și cu salbanaș. Așa. Astea trei au fost modelele de costume. Jura, salbanașul și tăietura în această ordine. Era, uh, Cusuturile erau cu albastru. În momentul în care a apărut tăietura, a început să apară ața de culoare ocru sau galbenă. Uh, după ce uh, cârpele jeans cele da. despre care vorbești tu, da. erau ori uh, cârpe negre, da. simple, de păr. Așa. cea cu care tu mă vezi este, face parte din costumul mai nou cu ață în tăcipu, adică toate culorile. Da, da, da. Da, da, da. Acela a intrat în mai mult la fete, se purta costumul cu ață în tăcipu și specific zonei noastre speci este costumul cu ață roz bombon la fete. Da. În zona Păiușeniului, de exemplu, sat aparținător al Chisindiei, dacă te duci, Majoritatea costumelor au uh, încusăturile uh, cu ațăntăcipu albastru, mov da. și alb și verde. Da. Acestea sunt predominante. La Chisindia foarte mult roz, rozul acesta bombon și vișiniu. Uh, apoi, bineînțeles că influența maghiară și-a spus cuvântul și au apărut poalele brodate da. Da? și uh, cuneț. Nețul probabil că vine și undeva fiind foarte aproape de Valea Mureșului, că sadul Văsoaia este tot un sat aparținător este Chisindiei. este cip, da. la cipcă e... te referi, nu? Nețu este o da. cipcă da. lucrată cu ață de mașină exact. de cusut. Este o cipcă foarte fină la Foarte perdele. delicată și de la perdele. Da? Eu am și costum și cu neț Și cu ață în tăcipul Și cu jură și cu salbanaș cele vechi, am văzut la poale, la tine. cele vechi pe care le am Au poate O vechime de peste 150 de ani Respectiv cele cu Frumos. tăietură Cu salbanaș Frumos. Am toată evoluția costumului din zona noastră Și mai purtau uh, Femeile Cojoc roșu bucinșeniesc da. Și chischineu după cap da. Și șuba, bineînțeles. Am văzut-o. Așa. Și acum a întrebare pentru amândoi. Uh, încep cu tine, pentru că ai spus de buteni. Spune-mi dacă cuptoriștea aceea din fundul grădinii, unde se făceau întorsurile, se mai păstrează și acum și dacă întorsurile au a rămas aceeași uh, specie de plăcintă, udovleac cu, cu... vorbesc acum puțin în termen literar ca să nu... Uh, Hai, uh, ca să nu zic ludaie. să lasă mă nu... că zic eu. Bă, tu -o, zi literar n -o, n -o, și -o, eu o traduc. Lasă că atunci eu zic cu gurgune ca să ne completăm reciproc. Domnule Gogea, dacă la dumneavoastră se numea tot cuptoriște și dacă întorsurile, plăcinta dulce, ai întinsă pe masă, pe măsăriță și învârtită și stropită cu ulei, dacă se mai practică, de ce spun astea? În toată experiența mea și în toată... Această carieră, să spun. Uh, oriunde, pe oriunde am uh, mers, uh, am observat uh, români, uh, chiar și acum recent, a fost în Serbia. Uh, ei nu uită să te îmbie cu păturată. Păturata este plăcintă coardă. Eu îi salut, uh, da, uite, că am uitat, trebuia să salutăm și pe românii uh, din Serbia, din Banatul Orfan, din românii fără la, uh, să ne gândim la românii fără țară pentru că ei n-au niciodată Crăciunul ca și noi, n-au nici Paștile ca și noi, n-au nici sărbătorile Sfinților Ion, Gheorghe și așa mai departe. Noi am fost sâmbătă acolo, dar asta este o altă treabă. Deci, cuptoriște, plăcintă, dulce și la dumneavoastră cum, cum se numea? Bine, <coughs> Care există din... mai multe, pentru că noi avem o bucătărie destul de vastă în satul nostru Maramureșan și la ceea ce spuneți dumneavoastră, acea plăcintă cu dulceață, deci se spune plăcintă cu Lictari Deci cum ajun de plune, da, știm, știm, cu magion Sau praia. vărzar Care exact. se făcea cu, cu, Păi despre licea, asta vroiam eu da. Despre vărzar trebuia să no, este... La noi se zice întorsuri Întorson. La plășincile aștea pe care le spui Și dacă se păstrează, da, și eu o fac Foarte bune Bun, dar da, cu să... ur de dulce exact. cu tot... Da, le facem în cuptoriște, mai este cuptoriștea Cuptoriște nu mai este. Liciul stă tozâs acolo că trebuie să refacă Cuptorul lui Baba, yes. nu? No nu a ajuns, este. dar este uh, o să-l refacă. acum În colnă? În sobiță? Unde aveți? Sau De există? Afară. afară Sunt deci foarte mulți, chiar și mama mea mai are încă cuptorul. Asta a vrut deci să... au să... multe lucruri diferi, Gorgea, dar cuptorul a rămas acolo. Ne apropiem, adică noi putem sta până mâine dimineață, nu-i bai că o reluăm emisiunea. Spuneți-ne uh, acum dumneavoastră, ce ați fi vrut să... O mai întreb pe voi, Ce ați vrea să transmiteți echipei noastre tinere? Ce, ce ați fi dorit să ascultați? Noi mai avem încă melodii și am, și dacă mai ne prelungim, noi închidem emisiunea, dar mai ascultăm melodiile, să-i dăm drumul la muzică până, uh, până dumneavoastră... Uh, Vă luați puțin respiro, că noi ne-am luat deja. Eu trebuie să vă mulțumesc pentru, pentru venirea aici. Eu am fost onorată, nu am experiența dumneavoastră, dar, cum să spun eu, sufletele când sunt împreună se unesc. Domnul Gorgea, despre asta nu v-am întrebat, dar fiindcă v-am prins acum. Poate vă pun o întrebare... Nu, nu neapărat incomodă. La Voichița sunt convinsă că după cum o dat la măsa cu dosarul în cap, a fost prima dragoste și muzica și economia. Dumneavoastră credeți în prima dragoste? Muzica este prima dumneavoastră dragoste? radioul, ca altfel eu vă mai spun ceva... Eu am obiceiul de a spune, numai niște nebuni poate să facă așa ceva, nebuni în sensul frumos al cuvântului, trebuie să ai patimă, trebuie să fii pătimaș, trebuie să iubești cu adevărat ceea ce faci. Toate lucrurile frumoase și valoroase sunt făcute de nebuni frumoși. Exact. Și îmi place să mă număr da, și eu Și aceștia, da, pentru că pe vremea când eu făceam radio, dar da. adevărat... Da, uh, da. Adevărul trebuie spus, cum spunea Voichiza. Da, da. Având în vedere că am avut, am suferit o problemă de sănătate, nu mai pot. Vocea, pentru cei care știu și mi-au cunoscut înainte vocea și uh, ascult, mă ascult acum, își dau seama că eu am un. Multă pe, pe e multă sănătate, eat. Dar și eu mulțumesc răgușesc, Dumnezeu mulțumesc lui Dumnezeu că <coughs> sunt sănătos, este în regulă. Am ajuns la concluzia și la o înțelegere cu cei de la opera din, de stat din Viena, ca să nu mai cânt Corect. Și... <coughs> Dar bun, bun, ați dus cu dumneavoastră la da. Viena această dragoste de radio, v-ați ținut loc acolo sau ca să fiu mai îndrăzneată să fiu mai aproape de adevăr. Ce nu le-ați făcut românilor de la Viena? În afară de post de radio, de revistă, ce nu le-ați făcut? Poate că nu le-am făcut multe și pentru de mulți, ce? spre exemplu, probabil chiar spun că nu am făcut nimic. Eu, Apu, eu, am, eu rușin... am încercat Hai să, să, fac, să, rușinăm, să, rușinăm. să fac Voi ceva chița, pentru ce noi. Zici? Nu, Meream la Viena să spargem insula aia acolo sau să cântăm pe vapor. Ce zici? A, vreți, mășufule, iar Cine domnul e să director, pierzi? că ce nu mai suna când ai fost la Viena, ceea ce când am 2 euro de cafă, da, dar <laughs> nu s-au tu... potrivit. Nu da, s-au potrivit. directorii atunci. și da, așa. Tu, tu, tu știi că am mai vrut să o dată, și atunci așa nu este. mi s-a potrivit nimeni. Da. E, că așa ce să facem? Întâmplă... Las că o promisiune Să mergem acum, că numai pe vapor Nu ne-am prostit noi două Dacă ne mai prostim da, și pe vapor Asta nu înseamnă dacă mergem cu vaporul ne vom prosti Apa că este o este frumoasă <laughs> nu, Și nu, nu, cred că uh... a fost îmbrățișată De, de mulți Am de, să de și vă cer permisiunea să spun Am să și vă cer permisiunea să spun pe post Că în perioada 29, 30, 31 mai, de ziua românilor de pretutinden, de ziua Europei, pe care eu spun cu fervoare, spun cu, cu o convingere de netăgăduit, este, este copilul de suflet al domnului Gorgea, este ziua Europei, este ziua Europei, pentru prima dată înființată, este ziua Europei care s-a făcut sub poarta Mureșană, este o poartă a adus domnul Gorgea până și poarta Maramureșană Nu am dus-o eu A fost ideea dumneavoastră, nu ați dus-o, dar... A fost sigur și din partea mea idee, dar au fost alții care probabil ne ascultă sau o să asculte emisiunea înregistrată, doamna Ildico Schaufhauser, care era directoare la Institutul Cultural pe acea vreme, Dânsa a fost și cu directorul bibliotecii, da, da. de ce de, la Baia, poarta, de la Maramureș. Da, da, da, de ce tocmai poartă Maramureșeană? E tot o, o parte. Dar îl cunoaștem da. pe domnul Teodor Ardelean. Dânsu a fost și cu doamna Ildico am fost care fost în Serbia cu, Dinsu. cu tărie la uh, amplasarea acelei Bun, poarte dar Maramureșene. dar de ce tocmai poartă Mureșană da. Să lăsăm modestia la o parte, domnul Gorgea. Deci invităm pe toți românii de, de Pretul Tindem să ni se uh, alăture în perioada 29 30-31 mai este vorba despre o sărbătoare inedită uh, dedicată zilei Europei, zilei copilului și zilei românilor de pretutindeni o croazieră Viena-Bratislava cu activități culturale, cu lanseri de carte, cu cântece, cu uh, voie bună uh, după care ne vom întoarce la, la Viena unde vom uh, sărbători la fel ziua Europei și vom încheia, cum ne stă nouă bine, duminica, la prânz, uh, la biserica din, uh, din uh, Noaieștat. Uh, dăm drumul la muzică sau salutăm pe rând radioascultătorii noștri. Emisiunea noastră a durat uh, o oră și jumătate... Să vă dau scurt răspuns da, ce n-am da, făcut da, pentru românii da, de acolo. Deci am încercat ca să fondăm o asociație care se numește Cercul Cultural Român-Austria-Cunirea, care am fondat în 2003. Tocmai pentru a reuși să aducem românii cât mai aproape unul de celălalt și să aducem și o parte de acasă, când spun acasă, este cu A mare, da. aceea ce ne reprezintă pe noi ca români și să uh, fie pentru cei, pentru că mai sunt oameni în vârstă care nu au posibilitatea de deplasare și să revină <coughs> în România și atunci se bucură cu toții când există o festivitate culturală și când vine Voichița Suba și le cântă, acel cântec adus de la bunica acelei persoane care este acolo sau de la bunicu și așa mai departe. Pe urmă am fondat acest post de radio, Radio TV Unirea Internațional. Și mai nou am fondat și revista Unirea, cu același nume. Care are deja de... 11 numere. L ați ați lansat-o astătoamnă la Arad, la Salonul da, Gutenberg. Da, numărul 11, da, deja da. este în lucru, așteptăm. O salutăm de și pe alte, Adriana fie... Weimer da. de la Lugos, care se ocupă de machetare. Da, și însă, în cam asta am, -am da. reușit să fac cam... cu un grup de oameni care tot la fel simt ca mine românește și le este drag să nu uite rădăcinele și să nu uite locul de unde de unde au plecat, de unde au copilărit și de unde s-au format ca oameni. Uichița. Vă mulțumesc din suflet că ați facilitat întâlnirea mea cu radioascultătorii, cu românii de pretutindeni. Dumneavoastră, celor care ne ascultați pe calea undelor, doar un singur lucru doresc să vă transmit de aici, de acasă, din România. Nu uitați că vă iubim. Nu uitați că sunteți români, spunem și noi, să alegem o melodie de joc live sau muzica. La fel vă salut și eu da. pe, uh, toți care ne ascultați și împărtășiți acest secret eu zic și al una nostru da. www.radioteveunirea.com. Ne puteți asculta ori de, unde, de pe telefon, de pe uh, tabletă, de pe calculator și așa mai departe. Nu uitați, cum spunea voichița, vă iubim și vă uh, adorăm și intrăm, iată pe rând în fiecare zi cu o emisiune live în casa dumneavoastră. Dacă ne deschideți porțile și ne chemați și pentru altă dată, venim cu mare drag. Vă salut și vă doresc destul! De la Arad, o primăvară minunată, florilor din viața dumneavoastră, femeile eu, prezentatorul acestei emisiuni, Florica Ranta Cândea vă doresc un plăcut sfârșit de săptămână, mulțumesc și eu invitați acum trebuie să spun invitaților mulțumesc că voi Chita suba promit că o să ne mai revedem mulțumesc domnule director Gorgea dați-mi voie să vă spun așa pentru că prezența dumneavoastră ne-a râurit sufletele mulțumim și lui Radu Bădoiu de la de, regizorul Partea Tehnică în spațiul căruia ne șaflăm Ioan pentru că vine în fiecare vineri și face poze și ne pregătim un album. Alegi Voichița Cânți și live, cântă și banda să știm. Veți asculta prima cântare cu care eu am apărut într-un spectacol. Nu ce țânie mare cu Voichița Suba pentru românii de pretutindeni. Sănătate bună, nu uitați că vă iubim! Tache bună, tache bună! La la pe toace La la la la Și-ai pe și La le cum le Radio TV Unirea Un radio pentru toți românii Schimbarea începe cu tine!